Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mindent a nőkről adását hallják. Elekes Irén Borbála vagyok, és a stúdióban Csepregi Klára a, a múltkori adásunk folytatását fogjuk most előadni önöknek, és Szabó Béla István kollégám. Csepregi Klára az országos Szécsényi könyvtár, vagyis a Nemzeti Könyvtár főkönyvtárosa, Szabó Béla István kollégámat pedig ismerik jól a hallgatók. Különkéleműsorokból... Hmm, jó napot kívánok! Az elmúlt adásban egy női sorsot mutattunk be, egészen egy sorsfordító pillanatig, addig a pillanatig, ameddig férhez ment Szécsényi Istvánhoz. Úgy gondoltuk, hogy ebben a női műsorban inkább kressanszal foglalkozunk, ezt tűztük ki az előző műsorban, és egy levelezés kapcsán egy nagyon jó levelezési kötet, tett felhasználva, ismertettük a kettejük kapcsolatát, különösen fókuszálva a egészen, ahogy mondtam, az 1936-37-es évig, amikor is ők összeházasodtak. Akkor azt mondtuk, hogy ilyen jó forrás kevés van, mint ez a, ez a Fenyő Ervin által összeállított és gazdagon jegyzetelt levelezési kötet. De azután kiderült, hogy Klára végül is más forrásokat is talált, tehát nem várunk az élettörténet élet, ismertetésével hónapokat, hanem úgy döntöttünk hárman, hogy ebben az adásban folytatjuk Crescens további pályafutását, amelyből még nagyon izgalmas részek várnak feltárásra. Tehát, mint mondtam, az utolsó levél, amit az előző adásban ö, elolvastunk, Az szécsény írt a Crescence nak Mármint Boldog Férj, ezek kedves hangvételű levelek voltak, és ekkor írtunk 1837-et. Ez a műsor pedig most veszi igazán kezdetét, amikor is arról fogunk beszélni, hogy a házasságkötéstől a nagy 1848-as időkig hát majdnem egy évtized van hátra. Kressan szempontját nagyon előtérbe helyezve, ez az évtized körülbelül hogy nézett ki? Ez az évtized nagyon összetetten nézett ki, ha szabad így kifejezni magam, mert nagyon jó időszakok is voltak benne, és nagyon nehezek is. Széchenyi ekkor élte a, a legaktívabb időszakát, a házasságkötéstől 48-ig. Ekkor volt a, a, a hídépítés, a, a dunai, a balatoni hajózás, a, a Tisza szabályozás időszaka, azon kívül a, a vasút megnyitás, a, közuta, a hálózat fejlesztése, és tulajdonképpen ekkor kezdődött a, a, a szembenállása is kossuth -tal. de És a, a, a, a forrongás időszakával, tehát ő semmiképpen nem akart a, a forradalmat, ő lassú fejlődést akart, de hát tulajdonképpen nem az a fontos, hogy széchenyi mit gondolunk, hanem azt, hogy ez hogy ő kapcsolódik Kresszanshoz? Mert mert az tudjuk az ő, ő személye azt, az elsőlegesen fontos most a mostani szempontunkból. És az előző adásban azt elmondtuk, hogy hát eléggé magas színvonalú szellemi kapcsolat volt kettejük között, annál is inkább, mert hogy legalábbis megpróbálkoztak a lehetetlennel, hogy a, az, az érzelmeket azt átvigyék egy ilyen nagyobb dologra, a magánérzelmekről, a, a közjó, közös szeretetére, ami hát persze azt hiszem lehetetlen, de azért legalábbis őszintén hitték, hogy erre képesek, hogy a szerelmet átváltoztatják valami mély barátsága, aminek a közös témája pedig a hazaszeretet. Na most megkötetett a házasság, a szerelem úgymond beteljesült, méghozzá nem is kis idő, hanem 12 év után. Így is van. Akkor ez a szellemiekben gazdag kapcsolat változott-e valamit? Igen. Ahogy ez már e, lenni szokott, más az epekedő távollét, amikor kis időre találkozunk, és más, amikor a nap 24 óráját egy fedél alatt kell érni. És különösen akkor, ha az ember nem akárkivel, hanem e, Szécsényi Istvánnal éli le a házas éveit, még akkor is, ha e, Kresszans érzésem szerint egy, nagyon jó természetű ö, valaki volt, nő volt, azzal együtt, hogy Széchenyi a más életritmusát nem bírta elviselni. De és ne felejtsük el, hogy cressence ez a második házassága volt, hiszen azért nem Jöhettek ők össze korábban, hogy hát ha valaki nem hallotta az első részt, mert hiszen egy másik házasságban volt, egy igazából nem szeretem, de nagyon tisztességesen végigcsinált házasságban, gyermekeket szült egy másik férfinak, aki aztán meghalt. Hogy jóval és idősebb nyílt, volt nála. Ezután nyílt neki, nekik, a, hogy mondjam, a kapcsolatuknak tér. Így van. Tehát az, hogy a húsz évvel idősebb Zicsi Károly mellett a magyarországi kamarás mellett, aki kezdetben még a Bécsi udvarban volt udvari kamarás, de aztán a magyar kamaránál lett alkalmazásban és Pestre költöztek. Kresszansz ezt az időszakot úgy végigcsinálta, hogy tulajdonképpen hét élő gyerekkel összesen 8-szal ajándékozta meg házas évei alatt Zicsi És eszébe nem jutott volna, hogy a nagy szerelem kedvéért, ami Széchenyi Istvánhoz fűzte, és az érzelem kölcsönös volt, egy pillanatra is hűtlen legyen a házassági esküjéhez, mert ez nem fért bele a világképébe. Mint ahogy az sem fér be a világképébe, hogy a, az előző műsorban szó volt arról, hogy magyarul tanult, nagyon megpróbált megfelelni ennek a feladatnak, vállalta is, hogy egy év alatt megtanul magyarul, de ennyi gyerek mellett, azért meg különböző ilyen-olyan társadalmi feladatok mellett meglehetősen nehéz feladat lett volna, és ennek nem is tudott eleget tenni. Tehát ő nem tudott magyarul? Tudott, de nem olyan jól, mint ahogy szeretett volna. Tehát mondjam azt inkább, hogy tudogatott. Inkább passzív értője volt, mint aktív beszélője a nyelvnek, és erre egy adalék. Amikor Széchenyi egy hosszasabb utazásból hazaérkezett, és gyakorlatilag mondja, mi számon kérte rajta, hogy hát nem ezt érte, hogy ö, ö, nem lesz szorgalmasabb a nyelvórán, mint ahogy ö, lesz. Azt mondta nekik reszansz, mondhatnám, hogy tanultam, de nem mondom, mert nem így volt. Hmm. Tehát nagyon tetszik, hogy végső soron még a az önmaga szépítése érdekében sem csúsztat, mert ami nem, az nem. És ez az egyeneség, ez a vállalom önmagamat, ez nekem nagyon tetszik, és nagyon szimpatikus vonás. Visszatérve a házasságra, ismét, tehát megint csak gyermeket vár, kisvártatva, kresszansz, tehát közös gyermekek is születnek. Igen. Béla a nagyobbik fiú, Örön a fiatalabb. És ezen kívül születik még egy kislányka, aki nagyon-nagyon hamar gyakorlatilag hetek-hónapok alatt befejezi a rövidkebb földi életét, és nagy a bánata, Széchenyi is, mert ez lett volna az egyetlen a kis Júlia. Most csak annyit mondjunk el a fiúkról, hogy azért ők normális életkort értek meg, és tulajdonképpen saját jogon is lehet őket emlegetni. Lehet bizony, de erről majd a harmadik szakaszban szeretnék részletesebben beszélni, mert kreszansz életében akkor Jelennik meg a két jó, a teljes igazi súlyával. Most még persze a házasságkötés kezdeti éveinél tartunk, és még messze vagyunk 48-tól. Most ebben a szakaszban Kresszansz mennyire vesz részt mondjuk a, ebben a lázas időszakban, amikor már tudjuk azért, hogy valami csak készül a 40-es évek elején is már sejthető. Igazándiból annyit tudunk róla, amennyi a Szécsényi naplóiban fennmaradt, illetve a kettejük levelezéséből. Még a családi levelezésből is maradt fönn, de ez most számomra nem hozzáférhető, tehát ehhez nem tudok hozzászólni. Azon kívül, kreszans a Lelkes színházrajongó volt. Nem csak a német színházba járt el, hanem a magyar színházba is, kezdetben még Zicsikárójal, de aztán ezt a jó szokását továbbra is megőrizte, és ha megnézzük a Széchenyi István és a kreszansz viszonyát, hát a lelkesebb színházlátogató kettőjük között feltétlenül Kresszansz volt, mert a két ö, lányával, az icsi lányokkal együtt jártak a magyar színházban. És nagyon lelkesen jártak, olyannyira lelkesen, hogy akkor, amikor a, a magyar színházban arisztokrata páholy gyakorlatilag a személyzettel telt meg, mert a magyar arisztokraták a német színházat látogatták, az egyetlen, aki a legtöbb előadáson, vagy szinte valamennyi ott ült, az a Széchenyi név volt és a két lánya. Ezt jó, tudjuk, hogy az volt hogy abban az időben a divat, hogy a pályókat bérbe vették egy, egy évadra. Így van. Ezzel is támogatták a színházakat. Így van. Volt, aki csak ennyit tett, és volt, aki el is ment. Így van. Tehát ő volt az, aki aki részt vett rajta, is ott volt. Ez annyira szembetűnő volt, hogy Vörös Martin Mihály még verset is írt hozzá. Bizony 1837-ben köszöntötte, hogy ő az egyetlen, aki, aki ott van, és akire fel lehet nézni, és aki csillagként virít a páholyban, és a hazánk egén, részről mert olyan szép, másodról, másodszorban meg azért, mert hogy példát mutat a hazánk hölgyeinek. És akkor, amikor itt Széchenyi az anyanyelvről és az anyanyelv használatáról tett ékes tanúbizonyságot, akkor meg kell jegyeznünk feltétlenül és mindenképpen, hogy a példamutató Széchenyi Istvánné nem volt magyar mert egy Brünn mellett lakó, de lényegében osztrák arisztokorat a családnak volt a leszármazottja. De azt is tegyük hozzá, hogy Széchenyi István is fölnőtt korában tanult meg magyarul. Hát így van, ő, ő, ő maga is vécben született, és neveltetést kapott. Így van. Csőt a leveleit is németül írta. a így munkáinak van. nagy része és akkor, amikor a kreszansz kéri, hogy a lányok kérik az apjukat, hogy hadd írjanak hozzám magyarul. Öö, itt megint csak álljunk meg egy szóra, mert a lányok, zicsi lányok voltak, de akkor, amikor Széchenyi feleségül vette kreszanszot, akkor az összes gyerek születésnapját beírta a naptárjába, tehát az összes gyerekről kreszansznak a saját gyerekeiről és a nevel gyerekeiről is gondoskodott. Egy családnál lettek. Egy család lettek, szó szerint. Az előző műsorban pont egy kedves kis levelet olvastunk széchenyi -től. A végén azt írja, hogy csókod meg a gyerekeket, és Bélát se felejts Béla volt akkor még az egyetlen közös gyerek és az összes többi hetet pedig apjaként emlegette a levélben. Igen. A színházjárásból a korabeli lapok is megemlékeztek, a honderű, hát jellegénél fogva nem mulasztotta el azt, hogy az öltözékét kresszansznak részletesen leírja, amiben persze felsorolja, hogy halványkét atlaszruha volt, köz, felette pedig citromszín, öltönyke, Fodrozott, kék csokrokkal díszítve, és hajladozó kék kéktól is volt rajta, meg drága kövek. Hát én így most, hogy elképzelem ezt a rengeteg szint, számomra egy kicsit érdekes, de biztos, hogy összhatásában jó lehetett. Konzervatívabb vagy, mint Széchenyi né. <gül> Lehet, hogy feltétlenül. És ne felejtjük el, hogy az akkor sokkal színesebb volt, mint a mai és sokkal több színt megengedett a férfiaknak is, mint a mai. Hát pontosan, és ha ilyen meccetekre gondolunk, akkor biztos, hogy nagyon szép lehetett ez összhatását tekintve. Nem csak persze színházba jártak, hanem egyéb reprezentációs alkalmakon is részt vettek. Itt számomra nagyon kedves az, hogy a Söpmérei Kórház megnyitásánál Kresszonsz és Szécsényi az emlékőnyvben az első sorokat ők írták be. Nagyszerű gyermekkorház volt 37-ben, 1837-ben. Viszont még egy mondat erejéig visszatérve a színházra és Vörösmartira nem telt bele egy év Vörösmarti írja a keserű sorokat, hogy lám-lám az egyetlen is elpártolt tőlünk csak hogy Vörös Marti azt nem tudta, hogy Kresszansz beteg volt, és emiatt nem ö, tud a színházba menni, és ö, társadalmi életet élni. Ö, és amikor megtudta, akkor olyannyira helyreállt a kettejük közti jó viszony, hogy több meghívást is kapott Széchenyiékhez, Széchenyi és ezt, ö, Kreszansz és a két lány ékes magyar nyelven vörösmarti verseket adott elő. Hm. És De gondoljunk megmondani. bele, hogy milyen zárt volt az arisztokrácia egyébként még ennél sokkal később is, nemhogy akkor. De hát persze tudhatjuk, hogy szétszényi a Nemzeti kaszinót is életre hívta, amelynek a, szintén az egyik nagyon fontos feladata volt, hogy a társadalmi osztálykorlátokat feszegesse, tágítsa. Tehát ö, még sokkal később is ö, írtak arról, hogy az arisztokrácia körébe bejutni, gyíró számára majdnem lehetetlen volt. Sőt, hát nagy gyanokvással figyelték a Nemzeti Kasszönöt. Metterni hercegről van ez az anekdota, és Széchenyiről, hogy amikor Metterni érdeklődött, hogy mi ez a gyanús összegyülekvézés, és magát Széchenyit is megkérdezte, hogy a, akkor mondja, kedves Széchenyi, mi is ez a dolog, hogy lehetne ezt ellenőrizni, hogy nem maguk mit csinálnak? mi azt mondta, hogy hát ha Kegyelmes uram belép, akkor a legjobb ellenő ott van, és mi lőne megtenni, belépett. Így hát van. érdemek és nem születés alapján lehetett bekerülni. Az 1827-ben megindított nemzeti kaszinó intézményébe, amely 1944-ig funkcionált. Hm. A kezdetektől kezdve kizárólják Kresszansztól bocsánatot kérve, bár hát sok köze volt ehhez természetesen, de évenként évkönyvet vagy laudációkat kiadták kötetben, és a többi. Tehát ez egy remek dolog, a Magyarország fejlődő képességét és az egyes arisztokraták rendkívüli nyitottságát mutatja és gondoljunk bele, hogy több mint száz éven keresztül egy ilyen csodálatos intézmény fennállt. Aki pedig az épületét meg akarja nézni, Semmelweis utca 3-ma, a Magyarok Háza, a szovjet kultúráza is volt hozzáteszem. Korábban. Hát igen. Az országos kaszinó pedig, ami a, a, a liberálisabb ö, ö, hely volt, az pedig a Szép utca és Okasötla és utca sarkán állt, sajnos nem úszta meg a világháborút, lebombázták azt az épületet, és ott helyette, most az a nagyon csúnya modern épület volt, valami a Garotek székház volt De annak idején. Ezeknek a köröknek azt hiszem az is volt a fontos jellegzetessége, a, amikor a kommunikáció jobban nem volt rádió, nem volt tévé, civil rádió sem működhetett volna, akkor a, a, a szóváltás, az, hogy közvetlen szemtől szembe szót tudtak váltani. Az meg persze volt, kártyaklub is, rendezvények is voltak, de mégis egy találkozási hely volt, egy fórum, egy, egy, egy politikai tér, kulturális tér. Divatos dolog volt, mindenféle volt, például legutóbb egy érdekes könyv jelent meg a pozsonyi polgári egyesületettől ebben a korban több mint 70 volt. Csodálatos, és említsünk meg még egy társadalmi Megjelenésüket a házaspárnak, illetve Kressansnak, már csak azért is, mert ö, érdekes lehet. Pest első nyilvános parkját a mai szabadság téren ö, alakították ki, és ekkor József Nádor Alcsuti kertjéből származó facsemetét Kressans saját ültette el ezen a téren. Igen, az első facsemetét ő ültette el. Egyébként ezer darabot kaptak <kül> parkosítás céljára József Nádortól, és amint elültette az első kis facsemetét, így szólott hozzá, virúj. Virúj. Magyarul. Virúj. Magyarul. És ezt egy sütői márvány emlékmű is megörökíti, amin egy dombormű ábrázolja ezt a, az aktust. Konkrétan rajta van reszansza, mint éppen locsolja frissen ültetett fát, és mondjuk meg azért, hogy hol láthatják meg az emberek, hogyha kíváncsiak rá, mert ez a kút szerű, ez a kút, az oldalán ez a kis dombormű van, ez jelen pillanatban is áll valahol, vagy nem, rosszul tudok valamit? De áll a téren a, a a tévészékháza azától nem messze áll. Igen, hogyha az október 6-a utcától rámegyünk a Szabadság akkor jóra balra látunk egy vékony fasort. Tehát ez pont derékszögben állt a mostani Budapest főutcájával. Annak idején ez az út a az új épületbe futott vele, ne felejtsük el, az, az osztrák katanaságnak egy ilyen jelképes szörnyhelye volt, hogy aztán igazis szörnyi jelentőségét 49. október 6-án de euh, én egy kicsit itt a most akkor nincs találok, hogy hát kérem szépen, amikor megcsinálták most az új szabadságteret, és nagyon szép, azért egy kicsit megint megkurtították azt az emlékfasort, ami, ami ott húzódott tulajdonképpen az Oktober 6. utcától egészen a Hold utca sarkáig, a Vigyázó Ferenc utca sarkáig, e, sajnos abból mindig le, le, le és nagyon jó palfa az a szökők utam, ami ott van, hogy megáll, meg, és a többi, és a többi, de talán odaább is lehetett volna egy picit tenni, és ezt a fasort újra teljes hosszába képíteni. Így Te van. Bocsánatok a hallgatókat, hogy egy sétal alkalmával keressék fel, és nézzék meg a kresszanszról készült kis, nem nagyra kell gondolni, kisméretű, de mégiscsak ő. Különösen, hogy Széchenyi eleve azzal a célral hozta létre ezt a parkot, hogy ez a Pestieknek kedvenc gyülekező helye legyen, ahol sétálni lehet, ahol friss levegőt lehet szívni, ahol egyáltalán jó lenni. Tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt a funkcióját még fokozottabban megtalálná. Ne feledjük Most el, egy kedves könyvemet Szécheny írta az a cím, hogy Pesti por és sár. Előttet hmm. is valamit, hogy ne csak ez legyen. <laughs> Most azt hiszem már ideje, hogy egy kis zenét is hallgassunk. Folytatjuk a mindent a nőkről adását. A második adása ez annak a, hát nem sorozat, de minden esetre két részből álló műsornak, amikor Szécsényi Istvánné, Zeiler Kressansz életével foglalkozunk. Eljutottunk odáig, hogy felrajzoltuk Kressansz életét addig a pontig, ameddig megismerkedett Szécsényivel, sőt tovább mentünk addig, hogy. Több mint tíz éves várakozás után bonyolult, kapcsolat után végre összeházasodhatta. Két nagyszerű ember találkozott ekkor. Kresszansnak ez a második házassága volt Széchenynek az egyetlen, az első és egy, egyúttal az utolsó is. Közös gyermekeik is születtek. Műsorunkat, mind a kettőt elsősorban Kresszans személyének szenteljük, de hát beszélünk el Széchenyéről is természetesen. Ott tartottunk, hogy létrejött a házasság ugye ilyen hosszú várakozás után. Természetesen nem lehetnek illúzióink felől, hogy ez nem annyira idilli, mint amikor valaki tíz évig vár valamire. a felől egy pillanatig sem akarok kétséget hagyni, hogy ez végig nagy szerelem volt, végig nagyszerű kapcsolat volt, de a hétköznapok apros, apró cseprő ügyeire váltva azért akadtak benne, feszültségek, hol kisebbek, hol nagyobbak, mindig más okból. A 40-es években a feszültségek abból adottak, hogy ez volt, mint ahogy mondtuk is a zene előtt a műsor elején, ez volt Szécsényinek a leglázasabb időszaka telepolitikai vitákkal, a kosút ellentéttel, és így tovább. Érlelődött az, hogy itt történelmi változások lesznek. Szécsényinek a nagyon-nagyon érzékeny idegrendszere kevéssé bírta ezeket a, ezeket a konfliktusokat, és akkor ebből a feszült idegállapotból, és a kritikákból hazafelé is jutott Kresszansznak is, amikor bizonyos tulajdonságait kifogásolt a és eléggé határozottan nyilatkozott meg róluk. Például a kokáér miről is? Például Kresszansznak az életritmusa teljesen más volt, mint Széchenyé. -e. Ez ö, számomra két esetben nyilvánult meg teljes egészében. Talán a legélesebben akkor, amikor 1838-ban volt a Pesti árvíz, és a Derra ház már düledező félben volt, és az Ulman házban, ahol a szécsények laktak, a beteg szétsényi, mert ha a, az idegei túlhajtottak voltak, akkor számtalan testi tünetet produkált, és fizikailag is szabályosan belerokkant. Tehát, nagyon betegen ment, menteni a családot, és mit lát, hogy Crescensz a legnagyobb lelki nyugalommal hajsütővassal süti a haját. Hát, teljesen igaza volt. Teljes mértékben igaza volt. Nő legyen mindig fölkészült meg egy árvízre Így van. Nő az árvízban is nő. Így van, de akkor, amikor egy másik alkalommal, akkor viszont, viszont kreszansz volt beteg, de ez, ez Széchenyi úgy különösképpen nem fogta meg, csak az, hogy dél tájéka még öltözetlen és félsületlen és hogy ez tűrhetetlen állapot. Hát, igen, szóval, de az, hogy vajon mi az oka, az csak hetekkel később kezdte el érdekelni, amikor már Kresszans beszélt és a magas láztól. És akkor a magas pozícióját hagyva ment oda Kresszanszhoz betege ápolni, mert hogy meg ne halljon, mert akkor mi lesz ő vele? Tehát ha az időbeosztás és, és öltözés, mint olyan, ekkora problémát jelentett számukra, akkor, ezért akkor ez tette csak egy, hát, ezért ez tette csak egy jelenség, de ha ez se lett volna, akkor mire emlékeznénk? miben kapaszkodnánk? Hát, viszont, fengettek mindenbe, de az képes volt még Liszt Ferencet is megvárakoztatni. No, meséljem. Kresszansz uh, akkor, amikor Liszt uh, Budapesten járt, és uh, Budapesten uh, pardon, rosszul mondom, Pesten járt, és uh, a városházán is uh, vendégszerepelt, és uh, többek között Széchenyiéknél is előfordult, a tojelettel nem készült el elég időben, és az egész népes közönség ott volt, és bizony Liszt volt olyan udvarias, és a női nem, a szebbik nem tisztelője, hogy megvárta még a teljes pompájában és fényében, amitől el lehetett sápadni, mert tényleg egy nagyon szép nő volt, bevonult, és akkor Liszt kezdte a koncertet. Hollywood, Hollywood Pesten 1600-1800 valahányban így kell ezt csinálni. Nagyon helyes ez is mondja, telivérnő volt, kresszonsz, és nem egy baba. Ezzel együtt azért uh, olvassunk el egy levérészletet, amelyben uh, megnyilvánul szétszényi és uh, visszamenőleg uh, hát emlékezik meg. Hát nem visszamenőleg, de, de egy nagyon fontos kijelentést tesz a feleségéről. Igen, 1843-as végrendeletéből idézek most. Hű élettársam, jobb felem, tiszteletre méltó feleségem volt az, ki már akkor is felfogta őszinte vágyamat és nagyszerűbb eszmémet szolgálni a hont, midőn alig volt egy hőkedély is, mert megértett volna. Tehát nem értették, a felesége, igen. És hát persze végrendeletet nem ö, viccesen ír az ember, és azok a szavak, amelyeket abba rögzít, azokat illik tiszteni, és illik komolyan venni. Tehát ha ő ebbe úgy érezte, hogy így kell belevenni, ennél nagyobb tényanyag nem is kell ö, kresszansz jelentőségére Széchenyi életében. Igen de Kresszansznak egyszerűen nem nyílt akkora tér Széchenyi mellett, mint, mint a nyílhatott volna, ha Széchenyi is más. Mert benne meg lett volna a képesség, de a házasság kötéskor teljesen alárendelte magát a férje akaratának. Viszont, hogy... Széchenyi, hogy képzelt el a női nem hivatását, azt hallgassuk meg. Férfit kard és toll illet meg, a nőt bölcső és háztartás, és bármelyik ők a másiknak dolgába vadkozik, vét a természet ellen. Igen, és amikor kreszansz egy alkalommal, egy színházi előadáson aktívan részt vett, és szerepet játszott, ezért Szécsinyi nagyobb megbántódott. Na most azért azt tisztázzuk, hogy ez nem közönség előtt, szóval ez telje, teljesen hanem az zárt körben, körében, baráti ő... körben, mint egy családi vállalkozásként és ezzel együtt nem bírta elviselni, és úgy érezte, hogy itt most az ő hiúságán, becsületén, férjé elképzelésein, és sorolhatnám még mi mindenén eset sorba. És ettől ő nagyon rosszul érezte magát, és el is hagyta a társaságot jobb a társaságnak, hogyha valaki elmegy, aki ilyen savanyú János, hogy azt nem vesz észre, hogy éppen most itt egy vicc történik. Ez egy <gül> ilyen kor volt, a Széchenyi remek ember volt, Igen, de hát, hát istenem, férj is volt, aki, mint ilyen, tudjuk, a búvó <gül> <gül> <gül> Emberből volt. És tekintve, hogy a Széchenyi rengeteget dolgozott, és, és a vállalkozása amiben nagyon sok pénzt ölt bele, és némelyik különböző objektív okok miatt, mint például az időjárás, az útviszonyok, a, tehát tőle független dolgok miatt késedelmes szenvedtek, ezért aztán borzasztó sokat szenvedett amiatt, hogy, hogy a dolgok nem úgy mennek, mint ahogy menniük kellene lennének, és álmotlan volt, ideges volt, felfokozott volt, türelmetlen volt, ezt hol Crescanson csapódott le? le. Töltött Töltött ki. Töltötte ki, hogy már nem mondjam azt, mert még valaki félreérteni, hogy verte el, mert erről szó nincsen, de bizony naplójában hangot adott neki, meg gyanítom, hogy azért nem teszését fejezte ki a témában és bizony a, és az, hogy nem kap akkora társadalmi szerepet, mint amekorát önmagának szán hogy kimarad a társasági életből hogy már nem számít a a, a hazánk legfelsőbb krémje tagjának sem ő, sem a felesége ezt ő nagyon nehezen viselte. Amikor például a hazánk legszebb asszonyai, vagy leghíres, pardon, leghíresebb asszonyai cimmel Crescensz nem kerül be a díszalbumba. A híres szépség azt Széchenyi sokkal nehezebben viselte, mint Crescensz maga. Hát igen. 1848-hoz el kell, hogy érkezzünk, azért, hogy végül is az élet sorsnak a végére is jussunk. Ekkor elvállalja Széchenyi a közmunka és Közlekedési Minisztérium vezetését Batyányi kormányában, és ekkor az életükben egy fizikális elvállás következik, mert hogy a körülmények miatt úgy látja Széchenyi, hogy menjen a gyerekekkel csenkre, kreszans. Igen. Kreszans nagyon kéri, hogy de hadd maradjon. És egy darabig maradhat, de a helyzet annyira súlyosra fordul, hogy végül is be kell, hogy lássa, hogy hát itt neki, már így van, neki mennie táron. kell, mert a gyerekek érdekel, tehát itt nem csak arról van szó, hogy akkor itt most az ő élete forog kockán, mert már 48-ban is, amikor Széchenyi egy nagyon rossz lelki állapotba került, olyannyira, hogy öngyilkosságra készült, sőt, kettős öngyilkosságra készült, kreszanszal együtt. Kreszansz talán még egy pillanatig hajlott is volna rá, de elutasította, hogy hozzánk a mártér szerepillik, és nem pedig a gyáva megfutamadás és elment szengre, Kreszansz a gyerekekkel együtt, és a tízfős személyözettel együtt, elképesztő sárban, úttalan utakon, arra gondoltam, hogy én ezt a, az ilyenfajta menekülést, mármint azt a fajta menést, azt, a János Vitézben, amikor ott a, a fuvaros csapkodja a lovakat, meg hogy annyira beleragadnak a sárba, mondom, hogy csak a János Vitézben láttam olyan szemléletesen leírva, de ezt gondolom nem lehetett egyedi. És amikor Kresszansz megérkezett, a hideg, kietlen, el, nem lakott, cenkre a gyerekekkel együtt, és azt se tudta, hogy abban az idegen lakásban mihez kapjon, hol talál tüzelőt, ö, a, hol, hogy fűtse be a szobát, és vajon melyiket, hogy akkor most hogy élelmezze őket, és ráadásul az is kiderült, hogy nem is jól választott. Azért nem szerettem volna a bőrében lenni. Ezt hogy értél, hogy ne, nem jól választott? Tehát a földszinti szobákat választotta, a földszinti helyiségeket, amik nedvesek voltak és dohosak. Azért nem az emeletre ment, mert hogy ott nagyok voltak az ablakok, és feltételezem, hogy kellően rosszul így zártak. Tehát azt hitte, hogy azok sokkal nehezebben befűthetők, mint a földszintiek. A helyzet csak akkor normalizálódott egy kicsit, amikor megérkezett Széchenyi, és ismeret birtokában melyre kerültek a dolgok? Természetesen nem tartott sokáig ez a, ez a bizonyos idil, vagy azt túlzásnak látom, de minden esetre már 48 őszén olyan idegállapotba kerül szécsényi, hogy az almási baloppállal egyetértésben, az orvossal egyetértésben, Kresszansz is úgy látja, hogy gyógyítatni kell intézetbe, és akkor átlépi döbling a Döblingi Elmegyógyintézet kapuját, és ezzel a történetük a Széchenyi haláláig egy másik fordulatot vesz. Igen. Ön, tulajdonképpen ezt a, az időszakot a hídember is elég jól feldolgozta. Széchenyi nagyon rossz fizikai és lelki állapotban, hogy mondjam már, ezt elme állapotban került Döblingbe, a dühöngő jelenetei is voltak, és a család életére is tört volna, csak azért, hogy megmentse őket. Tehát egyszerűen nem kerülhetett a családhoz. 50-ben mehetett ki először, de akkor sem szenkre, hanem Bécsbe, mert ugye a család fölköltözött Bécsbe, hogy láthassák egymást, és bizony, korai volt még. A szegény gyerekeket... A szegény gyerekeket halálra rémítette akkor, amikor tulajdonképpen a magát abba a helyzetbe, hogy ő méltatlan ahhoz, hogy a családot ellássa. És az egész társaságban csak kreszansz marad nyugodt mert ő tudott a férjével beszélni, ő volt vele olyan hullámsávon, hogy értékén tudta kezelni a dolgokat, de a gyerekek nagyon hosszú időre elidegenedtek az apjuktól. Hát megijedhettek. És Igen. nagyon megijedhettek, és bizony, Kresszansznak borzasztóan nehéz helyzete volt akkor, hogy a fiúkat hogy nevelje, hogy hogy megfelelő tanítójuk is legyen, megfelelően menjen a, a szentkigazdaság is, és megfelelően menjen minden, és nagyon lassan jutott el az az időszak, az az állapot, amikor Széchenyi ismét képes lett teljes erővel úgy dolgozni, olyan műveket írni, amik méltók hozzá. Olyan műveket írt, hogy, és annyi látogathatót fogadott, fogadhatott, mert egyrészt a család olyan gazdagon megfizette Görgent, a Döblingi Elmegyógyintézet igazgatóját, akinek most a szakértelméről nem vagyok hivatott beszélni, különben is megtették nálamnál hozzáért többek, hogy Széchenyi a maga kényelmében, de anélkül, hogy elhagyta volna az intézetet, vagy igen, az épületet. Tehát még a kastély, vagy az épület, az intézet parkjába sem ment ki, mert hogyha ő elhagyja az épületet, az az ő halálát okozza. Tehát Kresszansz minden megtett, kérvényezte, hogy különböző helyekre, Ferenc Józsefnek is, de a szány segígyén valószínűleg megakadt a levél, és a szánkre költözésből nem lett semmi. Viszont Kresszansz Széchenyi nagyon jó Ideg állapotában gyakran meglátogatta, napi, sőt napi többszöri gyakorisággal meglátogatta és szécsényiben találta az egyetlen támaszát, de Széchenyi is benne találta az egyik leghűségesebb támaszát. Erre vonatkozik egy idézett Kecskeméti Aurél, aki szemtanúja volt egy ilyen találkozásnak abból az időszakból, amikor Cresszansz már gyakran kiment. Tehát Széchenyi jó állapotban volt, és gyakran meglátogatható volt. Azt írja szó szerint, még időskorában is elbájoló nő, ki a gróf kedély a javultával, oly gyakran jött ki a grófhoz, Amint ez óhajtani látszék Mi gyöngéd és figyelmes volt iránta Mi beszédes és tréfás Az ebéd mi derült Az ebéd utáni csevegés A kis szalomban a fekete kávé mellett Mi kedélyes Az egész délután hangulata Mi ünnepi És a boldog-boldogtalan grófné Néha sohatva adá életjelét Legtitkosabb, legédesebb Annyit csalódott, soha meg nem szűnt Reményének nem, de mégis ki fog egyszer jönni innen a férjem, és hazatérni. Mit hisz ön? Kresszansz hitte azt, amire végül is nem került sor, mert akkor, amikor a, most Széchenyire az idő búlása miatt ne térjünk ki, meg a munkáira, tehát ő jött a nagy rendőri rajtaütés, kéziratok elkapzása, stb. Ez az állapotát olyannyira visszavetette, hogy 1860 húsvétján öngyilkos lett. Jól lehet előtte még rövid idővel is azt tervezte, hogy még két éve van és a megkezdett cenki templomépítés ö, majd azért csak befejeződik, és hogy ö, szeretné, hogyha ott lenne örök nyug helyet, 1860-ban erre nem kerülhetett sor. Ha felolvashatnám azt a néhány sort, amit kreszansz írt, Lonovics püspöknek írtam, a főtisztelendő püspök, mellékelve küldök száz emlékképet, ami drága túlkorán elvesztettünkről. Jutalmazná meg Isten szép és nemes tetteit, és bár egyesítene engem ismét vele. Ez a gondolat legyen vigaszom, ebbe a gondolatba akarok fogóckodni, és csak ez enyhitejté a mélységes sebet, melyet ez a kegyetlen csapás ütött a szívemen. Önt, kedves püspök, akit oly igen becsült és nagyra tartott, jutalmazza meg az ég mindazért, amit érette, a felejthetetlenért tett. Hát akkor talán úgy fejezzük be, mint a Dante az Isteni cínyjátékot, Incipit Vita Nova, itt kezdődik az új élet, Kresszonsznak mindenképpen, mint özvegyasszonynak. Talán beszéljünk erről máskor. Igen. Nincs is már időnk másra, úgyhogy a kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Csepregi Klárának, szabobéla Béla Istvánnak a közreműködést. Elbúcsúzunk önöktől a viszonthallás.